herrialderaberrak eh orokorrean, Afrikako iparraldean eta baita ere ekialdi hurbilean, hor hortikan aurrera goere badaude beste batzuk eh pantailaren arasbarekin ere ezin dela oso ondikuzte, ba hor gofo pertxikoa hortikaren eskerreta, hor badazkago hori, es orokorrean e, Afrikako iparraldean eta ekialde hurbilea kokatzen diren e, estatu edo e, herrialde zenbait dira. Eh herrialderaberrak eh Ezen erabiltzen dugu, ba, Errialde hoietan erabiltzen den izkuntzen agusiera Arabiarra dalako. E, askotan ere, gure ba, artean, naztu izaten dira Errialdera errak, Errialde musulmanak kontzeptua. E, ez dira gauza beran ez eta Errialde Arabiar genenak musulmanak diran. E, Errialde musulmana saritzen gaianean, erlijio nagusia islama den herrialdetan saritzen da. Eta arabiarra herrialde herbertaz gaina, Gazkago beste batzuk, adibidez Ardatistan edo Pakistan edo Indonesia, non erlijio gehiengo mayoritarioa eh islama da, baino kulturalki ez diran arabia, ez dira arabiarra honekin eh, ere kontuan izan behar dugu eh, errialdera berri Ar, errialde arabiarretan sarritzen ere hor eh, bakoan ere badaudela gutxiengo jendikoak E, egia da ba, eh kulturalki eh kultura nagusi dela baino badaude beste minoria herriko batzuk. Adibidez eh edo Afrikako Iparraldean, iparaldean jak eta berebereak baditugu non gune bueno, herri gutxia gutu bada eta bueno hauek ere ba herrialdea edo kultura arabier nagusitasun horren ba jazarpena pairatu dugu eh pairatzen dute ez Eh, honekin esan idudana da, bueno, e, askotan ere horrelako esamolderak horrelako etiketak erabiltzen direnean, ba bueno, e, bat emateko formula bat dira, baina honekin ere, bueno, badira nabardura asko eta baina horietako bat izango litzatekeago, estea. O E herrialde arabierrak kultural edo hizkuntza haman komun bat dakaten herrialdeak izango lirateke, baina batetik bestera ere badaude desberdintasun ugai, eh, bai izango lirateke, ba hori Europa lehond daitezkeen eh desberintasuna, ez dakit, estatu espainola edo Italia edo Finlandia baten artean edo Latin Amerikan adibidez, ba hori, eh, da erresago da konparatiboa hori egitea, zeinbait eta hizkuntz bera izan, eh Latin herri batetik bestera ba desberdintasun kultura nagusiak, eh? Eta bueno, pizka bat eh Errialdeaguetan edo bueno, barreta dimangen ion edo barreta piztu zuten, ba pare bat eh hasi ziren eh Matxinaekin, eh? Eta bueno, batez ere lemingo Matxina edo, bueno, eh hasi izan Tunisiaan eta gero batez ere datuzan Egiptora, gero ba Libian ere izan ziren, eta bueno, pizka bat eh esan dezake orduarte Errialde Arabiarren eh Estruktura klasikoak edo bakiz bat kolokan jarri zirala, ez? Eh, ore dugu gorako irakurketa bat eta bueno, irakurketa orokor bat izango da eta irakurketa orokor guztiek bezala, ba bueno, badukate bere akatsak edo badautake gero berbadainabadurak egiteko egiteko beharra, ez? Eh, orokorrean izango dizake errealde guzti hauetan dauden sistema politikoak Bauno, eh eskubide urraketetan oinartzen oinhartzen direla edo oinhartzen zirela, edo aldekan ere ni niuztet egin horri batean ere oinartzen eh, direla eskubide gurraketa urraketa hoietan, ez? E, adibidez, eskubide, eskubide urraketa bat e, edo pixka bat herrialde hauen e, idiosinkrazia edo estatu edo sistema politikoen edo sinkrazia eh ulertzeko garaian niuztet ezinbestekoa da kontuan izatea erabak eh ustelkeriaz j'ko herrialdeak zirela. Euskarkeriaz eta bueno, eh baskerkegia nagusi zen herrialde batzuk edo sistema politiko batzuk zirela, ez. Adibidez, Tunisia eta Egittoko kasuak hartzen balima ditugu, e, esan genezake Tunisia eta Egitton, eh herrialderren aberastasunaren geiengoa edo ia, ia guztia familia gutxi batzutan eskutan egoten e, zegola, ez. Eta bueno, une hauetan ere e, banaketa hori ere ez da asko asko betu, baina bueno, pizka bat esan genezake Tunisian gena e, familiaren inguruko clanak eta interesen loturak eta guzti horiek ziela herrialdearen eh guztia e, eskuratzen zutena eta aldi berean populazioaren gehiengoa, ba bueno, ba era bat e, basterkerian eta txirotasunean murritu tatzebola esan genezak ez hori tunizian e, benagiren e, familiaren inguruko plan luztia irek zeduen eta igual sistemaren mahu goie goie zan ah. eta egiptoaren kasuan eta gaina ez da ikusiko eta poso bozaren hoa bueno, Gipuzkoaren kasuan mugaraken e, familia izan, es. Mugarakere ba bueno, klanak eta, eta familiak eta interes e, politikoak ziren herrialde horren, eh, aberastasunaren gehiengoa konplartzen zutenak, es. Horrek ere agitan zuen ba hori populazioaren 1930a, e, eh, ba bueno, garizimo bat, bat izateko aukeratikan kanpo kanpo ikuspegi ekonomiko betetik, es. E, Geo beste elementu bat, kontuan hartu behar duguna, bada errealde guztioetan e, eskubide, u, ukapen, eskubide politikoen ere ukapen poli, e, zorrotz bat ematen, ematen dala edo ematen zala. E, adibidez, Egipton e, dere berezia, e, indarrean zegoen, e, estetzi oegoera harrautzen e, zuen dere berezia, eta hori mubarakea e, e, aintera eldu zenetikan e, bat zegoen goita e, marr, gula, goita mar urte e, e, duzen boteera, eta epe guzti horretan e, esterzioko goera a, e, arabutzen zuen berri hori indarrean zegoen. Eta horrek, zer supozatzen du, ba, esterzioko goera guztiok bueno, e, esan duten dugun, ba hori ez eh egiteko aukera biketzegoen edo autezkundiak egoten balin bazkiran ere beti ere ba bueno boterian zegoen alderdiari miseredetan aut prestatutako aukezkunde batzuk ziren oposizioko taldeak librezkanpo zeuden eh, eh mobilizazioak egiteko eh aukera era bat e, baztertuta zegoen eh, sindikatuak libreak izateko aukerak ere ba bueno era bat debekatuta zegoen ba bueno guzti hormuan eta emaiteak eta eta horren ala ez dela bidan iralatu e, dugunean ezerziogora batia bizitzen ginenean, ba edo bueno, eh pa pixka bat gori buruan izanda, emakinatu dezakegu zenolako egora batean egon zen Egitztoko egozontzien Egitztoko litarak, ba 30 urte honetan ezerzio horretan eh zeudenagik, Eh, beste adibidea hartze harren, Algeriako kasua ere pa gainizake. Algeriari 19 urte ere egondu dira olako espezio egoera batean. E, Algeriari egondu zaio nolako bat eta pixka bat eh, erregimenaldatzeko duela 19 urte eta horre islamisten eskutik eh, Berkidanik e, alderdi eh hegemonikoa ezantzen eh Frente de Liberación horrek hauteskundeak e, aldu zituen eta e, eta islamisten, e, is, islamisten aurrean galtu zituen autoeskundiak egek, ez? Eta, bueno, pixkat e, Frente Derribeazio Nazionalaren e, erantzuna, izan zen, ba, autoeskundi horiek erartan bera guztea, eson hartzea, eta, bueno, abixkabat, olako, e, e, esterziogora bat e, e, plazaratzea, ez? Abixkabat, erdutu nahi ikusi duguna ere, argelian ere, antzeko egora batean e, murri zegoen. E ere nere egondu ziran e, matxina bat, egondu ziran mobilizazioa baino jasan zuten errepresio maila hizugarrizko hizugarrizkoa izan zen. Adibidez Angeriaren saiatu e, ziren ba pixka bat hori, es la Tunisia non Zeudene mobilizazioen Abizkatuate ildo horretatik abiatuta horrako mobilizazioak egiten, baina no edo 10.000 inguru eta bueno, ba 10.000 edo ba hori kontrolatzeko, es izugarrisko e, okupazio militarra edo okupazio poliziala ba pairatu izan zuten eta bueno, e, fase horretan mintzat horrelako Alderrian izan ziren horlako e, saiakera egito ito egiten zituzten, es E, Gehuagatak guadibidez, beste pixka bat ikusteko zenonako ba, sistema eta zelo aritzen garen e, Jordaniaren kasua. Eh? Jordania, ben ikusten duguz, azkigarren e, zenbakiarekin, e, Jordania e, kasu bitxia da, bueno, besteekin alderatuta edo Tunisia-Algeria-Altorekin alderatuta e, kasu bitxia da zeren eta monarkia bat da. Monarkia bada eta gainera Estatu Espainiolaren monarkiarekin, bat, bueno, hemen nahiko, nahiko estu daukan monarkia bat, ez? Pisat Mendibalekko politiken bueno ordezkari bat den monarkia bat dela izan genezak, ez. Eh? Ta Jordanian garai horretan nire izan ziren mobilizazioak, e, batez ere islamistek e, e, bultzetutakoak, eskarreko alderdi txiki batzuk ere parte hartu zuten eta hauek aldarrekatzen zutenan bazan oso oso Osa, bueno, pixka eh? bat e, besterietan alderkatzen sana e, en nepotismoa hori edo edo plane kontrolatzen zuten ekonomiaia, edo sistema horrekin amaitzea eta eskubide zibilak izatea, hori alderkatzen dute, baina alderkatzen zuten ere gauza bat oso, oso soñareskuada, dara, es, edo guretzako gono bueno, hor izan daitekena, eh? Ba, parlamentua aukeratu izatea eta parlamentu horrek gobernua izendatzeko aukera izatea. Segun bueno, horganean eta inbeste goripatzen dana ba, hori, eh, egonkortasunaren aldeko eh mezu bat edo zabaltzen denean, eta bizka bat inguru e, guzti horretin berlada da horrelako herrialde modelo bat Zordanean ba, e, hautezkunduak egiten balin badina ere e, parlamentu horrek ez izendatzen gobernua. E, gobernua beti ere errareak izendatzen duen zerbait ze da. Ez, azkenean, pixka bat, orlanko haute egitea ez daka inolako zentzurik, ze azkenean parlamentu horrek edo ez, e, izendatzen duten e, botere horrek, ez inolako eragindik, bak ego gobernu horik edo izendatzeko. Ez? Eta orain da lelengu aldia, azken aldian egin dituzte urte egin dituzte auteskundeak eta lelengu aldia ere, ba, izendatu dutu, izendatu parlamentua, gobernua, ez? Eh, orrera pauso izan da zentroretan Jordaniarentzako, baina bueno, e, badauka ere Bereatzeko edo alde, berealde iluna. Ez izan da ere, hauteskunde e, horiek, bueno, egiteko modua ere, ez da buk edo demokratikoak edo izendatu berituzkenak, e, oposizioko talde asko buiketatu dituzte ba, ez direlako e, baldintza minimorik edo, eta azkenean e, pixka bat, aboen sistema da, bueno, hiri ba, bakoitzean edo eskualde bakoitzean, ba, erregiarekin harreman honak da azkan familia edo pixka plan hori edo kaziike horre, Ba, bueno, lortzen du duzerpeuaa ez es? azkenean oso demokrazia kakotzen artean tria da, ez eta zenzu horretan. Ba, egia bueno, e, da ba, hori ez aldarrekapen hori lortu tela, e, parlamentuak badautala alhalmen hori bainago bueno, nortan ere izugarrizko aurrera pausuak eman beradina. ezeta kontuan izan behar da ere, ba, Jordanian, Baskotan eta askotan e, eta bueno, ta hori izantzan nire bat irabira sortu zuen e, afera bat da hori, es Rania erregina, baskotan ere mendebaldeko ba hori, es paper Larrosetan edo agertzen den erregina eta askotan ere ba estatu espainoleko Sofia erreginarekin harremana bazkana, ba ikusten zuten izugarrisko diru xgutzea zegola monarkiaren partetik eta aldi berean ba herritarrak izugarrisko kirotasunean mobilutat zego dela, Eta, bueno, gehu ere behar bala ere ezin genezak eaztu hor ere Palestina badauka Eta, bueno, Palestinaak ere, bueno, hor bere, bere atazka apropiadauka, bere parametro apropiadazka Baina joaldi bere anu euskete ere pixka, Zerri Alde guzti hauek daukaten e, gabeziak Eto egora agarri horiek ere, ba, ere, Palestina nere, bueno arazulargiena e, okupazioz igoriztada, baina aldi berean izin ginezak egaztu darbola aginte Palestina izeneko erakunde bat, eta erakunde horrek, ba, egiasan bueno, ba, azken aldian, hauteskundeak dehitu behar bali bat zituen ere, ba, ez ditula dehitu, eta hor gauden agintariak ere ez direla egientarrek e, izendatutakoak. E, Horre ere izugarrizko ustelkeri mailak gaude, Eta, azken finian ere, hor e, palestinalere izan ziren horlako mobilizazioa pixka bat e, e, urolde honetan e, murginduta, ba hori ez, ez bakarrekan e, okupazioa salatu garreko zehoseba, baina baita ere gure gain edo gure gure estatutuak akotzen arteran edo gure administrazioa e, gestionatzen dituztenak ere horbadz jate gauzasko argitzeko, ez Eta bueno, askenean ere horrakoak ez dira ez dira ez dira geiegi etekegi pasa, baina horre bueno, ere, horrelako amorrua ere inste Palestinako bezalako herrialde batean ere, e, e, e, somatu somatu daiteke, eh? Yo palabo beste, beste elementu bat, e, ni botatzen ditu gauza, baina bueno, zure desunean galdetu e, estela gongo naiz hemen Eta aia gara nuztetzea, nekatu sema haka zaudetela, ez? Bara, elementu bat, e, hauek ikusten ditu oso herria arrotzak, baina bueno, da egia da munduko horno oso e, sati, estrategiografi oso oso garrantzitsua gala, ez? Eta herri guzti hauek edo bat ez izan dituztena, baina baita ere beste batzuk, e, beti ere mendebateko boterekin izugarrizko harreman ona izan dute, ez? Gadibidez, e, e, Tunisia e, oso harreman eztua izan du e, estatu frantsesarekin batez ere, ez? E, bere garaian, estatu frantxeza izan zen egotentzia koloniala eta handikan ere baizu garrisko lotura ekonomiko eta politiko oso handia grazkat, ez? E, Matxina dauek egon duzirenean, e, Michel Mari marie e, iparra erreferente nagusia, referenten agusia, eta horre ikusitzen, e, Michel Ariot-Marie izugarnizko harreman istuak zartala, bere herria zapaltzen ari zen e, menaliren familiaikin, eta hau da, bueno, egoera hain eskandalagarria izan zen, hori, nintuset, estatu frantxesean, erauz jakina estatu frantseseko edite politikoa taletik ekonomikoa ba herrialde uste batekin edo herri uste baten bidergoarekin harremanak oso estugarrautala interes ekonomiko oso, oso gertuak zazkala oinogaino pizka bat egondu e, san orrelako eh hain eskandalugarri izantzan ikusi izan ixerait mari benaliren familiarekin jontzala oporretarari eta azkenean bere bere demisioa aukestu behar izan zuen, ez? eta bere karrera politika orduktik anona pixka ba, bat bueno, kolokan edo e, inzorien gehatu dela esan genetzak ez, eta guen, pixka bat ere bere garaia Michela Biot-Marie, ba, pixka bat eskuman, frantziko eskuman ikusten zen behar bada sarkutziren oinordeko bat ezarra da, ez? eta pixka bat horne e, zarkustu zuen bere, bere karrera politikoa ez ze gehoa dago experimentu bat, askenean ere E mendebarneko komunikabide nagusiak askotan eta askotan horrelako e, matxina bat izeudenean beti ere demokraziaren aldeko diskurtxo bat edo gorraipatu dute, ez? Eta beti ere horrelako aldarkapenekin bat egin dute edo beintzat e, begiones ikusi izan dituzte, eh? Eh, gehon bueno, horra zere zeurenik hitz egin dezake mobilizazioak edo zenolako demokrazia defendatzen duten adibidez libiren edo sirian baina gano bueno, turizian ere esan genentzake ba, bueno, horrik usten zala bat zeugola erregio menustel bat eta bat zeugola pixka eta larrika bat eskatzen zituzten erritarrak ez eta hori ere bueno, komunikadea nagusiek edo estatuek edo eh estatuek sustendatzen dut izten indar politikoek ba bueno begi on ez ipusi dutela eh zorik ta diskurtu hori eh demokraziaren arteko korrokalarien hori zabaldu zutela ez. baina hori dereko fase batean izan horra izan e, estatu frantsesak eh emaitzurenengo Lenengo izan zuen leengo reakzioa izan za benaldi armak saltzea. Armak saltzea errepresio e, hori ordikana ere eraginkorragoa izan zedi, mez. Eh, ba ori, azkenean eh benali e, urtetan eta markaetan sistema ustel batean horren e, gainean egon badi bada Ere izan da, ba hori, ez, kasunetan taunetan estatu frantsesaren sostengua izanduelako, eh? eta azkenean ere, bueno, estatu frantsesak ere errepresioaren e, aldeko gutua egiten zuenean, e, bere interes ekonomiko eta politikoak defendatzen zituen. Ez gero hori aldatu zan, aldatu zan ze, bueno, ikusi zuten, ba bueno, horz ari zana, eh ba pixka bat gobernaba e, baba, e, ia 10ni edo bentzat hori bideratzeko beste modu bat egin barzutela, es edo beste modu batean izanda, da ba, bueno, benari urtetan eta urtetan egintako lan hori, ba dagoeneko ezeleraren eta beste formula bat edo bilatu behartzuk dela, es. Eh Egiptoekin antzeko, antzeko zerbait ere gertatzen da. Egipto esatu batuekin harreman barreman nestua izan du. Egipto ere garaian ere pixka bat herrialdera biharren e, maksina da edo beraien e, e, munduan hitz propio batekin ditzeiteko e, eskubidea zute, zuten aldarkatu zuten. Naser e, presidentea, E, adibidez, suezeko kanala nazionalitzatu zuen eta pixka bat, bueno e, hor sortu zen ba hori, es? E, bat zeukatela, beraiek e, nazionalismo arabiar batetik abiatuta, nazionalismo progresista batetik abiatuta, e, nazionalismo laiko bat batetik abiatuta hor bat zeukatela beraiek e, be, bere, bere itza edo bere nortasuna defendatzeko e, almena munduan es? E, pixka bat e, bere garaian, e, estatu batuak, eta Sobietar batasuna e, piskat, izalatzen zituzten bi bloke horietatik, bat zeugola, irugarren munduan ere, herri batzuk, bat zutatela bere eskubidea, eta bere, bere politika e, modu personal, edo, modu independente batean e, e, gauzatzeko aukera, ez edo eskubidea. Eta, bueno, pixka bat, Egipto hori egia da, bat zein zerian horrelako e, oniarri progresistekin, baina, bueno, urte egin bodegioz, bagusti hori, eta usterkeriak ere izan zuen eraginaren batik, bagusti hori e, bukatu egintzen, ez, bukatu egintzen, eta, bueno, eskatu batuen e, bazkide izugarria izan zen, eta Estatu batuen, eta batez ere ere Israelen politikaren e, bermatzaile bat izan zen Egipto batez ere nugarraken e, agentepean, ez. E, Ezin genezak eztu hori edo, behin ikusten harina dugu mapan, ikusten dugu Egipto palestinarekin muga egiten dula eta Gazarekin egiten du dugu egipto. Eta, bueno, askotan ere, bueno, basalatu izan da, Israelek Gazan esatzen duen e, blokeo kriminala, es? Baina, bueno, Gaza egia da, Israel kontrolatzen ditula, bintzaki eta beste bat intxasua dela eta horrek ere e, eta gauni ere Israel plata dula, baina da beste sati bat Egiptorekin muga egiten duena, ez? Eta Egipto urtetan eta urtetan izanda Israileen e, konplizea Gazak beratzen duen blokeo hori e, mantentzeko, ez? Hau adibidea da eta bueno gaitare e TikTok e, sugarrisko dirutza hasan e, haso ditu esatu batuen partetik kooperazio militar arloan, ez? Eta bueno, hori fiskat ematen duen irudia edo ematen duen santzua da hori, ez? Egiptore Egepto izan dala hori, ez, es, hor eh, eh, estatu bat tuen, politika, berbat duen agente bat, es. ez? Antzeko sozitzen esan nintzake, ba, Arabia Saudiz, edo eh, Saudi Arabiaz, ba, hor ere izugarrizko, eee... Eh, eskubide urraketak ematen eh, den herrialde badala, baina, bueno, estatu batuekin harreman privilegiatu bat duen herrialde da, eta orduan, hor ba, bueno, eh, ematen diren ematen eh, diren urraketa horiek izugarrizkoak direnak, behar da larrienak direnak herrialdearra eh, igarretan, ze horre bueno, dagoen egituaren euspeilea erabat atzerakoia erabat erradikala da, e, eta hala ere, ba, bueno, bana batez ere pot, petroleak ematen diren gotera ekonomikoaren dati. Eta, bueno, bate, behar batzen duten e, adizkiretasun politiko-militar horrengatik ama, bueno, begiak izten dituzte horren aurrean, ez? E, Geo badago beste elementu bat, pixka bat ulertzeko zenbatikan eman ziren horrelako horrelako matxina bat eta da, herrialde e, hauetan e, populazioaren gehiengoa e, gaztea da edo Gaztegien la populazioaren eh porcentaje oso oso handi bat, ez? Eta bueno, populazio horrek ikusten zuen ba bueno, sistema bat zegola, nun e, bere eskubide politikoa korratuak ziren. Bere e, garapen ekonomikoa edo biziltuin bat izateko e, aukerak ere jartuak zeude. Eh demokrazia ta ispotolak geratzen zituzten mailako estatu hauek, ba sistema hoien konplizear sirela, es. Eta horren goño no, horrelako dizugarrizko estanda edo amorru bat piztu e, zuen gaste populazio horren artean. E, horrek ere gehogago beste elementu bat oso oso sanguratsu izan daitekeena eta da, bueno, eh, herriarte edo gehietenetan, mm, e, bainaduratu diren kasua, bainare liberen kasua, jotoren kasua, eh, beregaia hasiraren kasua ere ere izantza, egintariak oso oso zarratsiren. Eh, mugarak 80 e, urteenguetan botatzen beteretik, garafi ere bere garaian ere liburuetan Seville, eh, Benali ere oso oso, oso eh, adin berekoazan, eta hori ikusten zan bat segola prozedura bat, edo eh, prozesu bat herrialde eh, er, horietako agintaiek beraien semeain pasatzeko aginte hori, ez? Bat pixkati ikusten zana, ah, jo, eh, baitatzen ari garen egoera hau, ba, hori, abezi guzti hauekin, eh, urraketa guzti hauekin, apkadeetan eman den egoera, eh, egoera honek, eh, honek jarraipena izan bodu beste bera batean behintzat, ez? Eta horrek horre bueno, ez ugarrizko amorua sortu zuen, ez? Zer, bueno, Sirian ere antzeko jokaldi bat egintzuten, ez? Bacharra Baszat presidentea iltzanean bere semea e, izendatzu zuen boterean, ez? Egoen dagoena jazet, ez, bakatuko, jazetzen baszat bere semea jarri zuen boterean e, Bacharra Baszat. Eta, bueno, gortasua nahiko, nahiko bitxia das, horren e, dagoen presidentea, e, Bacharra Baszat printzipioz ezan e, lehengo aukera, ez? Ez, da, ez zan, ez zan semena isarrena, eta bintzikoz ez tean, e, beraita, e, beraitaino izateko aukeratua aukera izan. Errazo gantz beste semen agusiago bat, baina semen horrek iztripu bat izan zuen, irri zen, eta baina bapatean ba, e, baxar alasat bilakatu zen e, oinordekoa pa hori, ez? E, siriako, siriako agintean. Eee, bueno, eta pixka bat, bueno, bagoik dira horako hori, pixka bat herrialde guztiagoetan dauden horako ezagugarri zenbait eta pixka bat ulertzeko moduan edo jartzen gaituztenak bat zerregatik eman ziren horrelako ba, matxina bat, naiz eta herrialde bueno, batetik bestera e, ba, daude desberdintasun zenbait, ez da dagoza bera e, Tunisia bat edo Olilia bat eta ez dagoza bera Egipto bat edo edo Siria bat es. Sehuno eh comentatu e, dugu herrialde hauetan eh pazirela eh hori, es mendebaldeko estatuen edo interesekin dizugarizko loturak e, lotura, e, oso oso importantezaskatzen da es badira sentzurretan behar bada eskema horritan oso ondo kokatzen ez diren e, bi herri alde, eta behar bada honek ere bere garaian, edo orain ere, ba polemika bueno, ba, sortzen du hainbat hainbat okitan eta hainbat esparrutan, e, ba, batez ere hori, esiriaz eta siriaz e, aritzen garenean, eh? eta behar bada hor ere ikusten dugu ere, ba bueno, e, matxina da hauen danako izan duen e, erantzunan, ba bueno, bat modulik arbirena edo modurik e, latzena, ez? E, Libia, e, bueno, sistema nahiko berezia, edo nahiko, nahiko pertsonara, edo, bueno, bizka bat, Garafi den e, pertsona nahi apitutako, edo Garafi bere berak modatu zuen sistema bat, izantzala esan genezak, ez? Egia da Bere e, garaian ere, baizu barrizko liderra izan zala, errialdera real, beharrentzako, irugarren guturantzako, e, pixka bat mutuan zehar zeuden e, liberazio e, mobilen du guztiei, sostengo eman ziela, eta, bueno, esaguna da batez ere, e, Irlandako republikasalei, irari eman zion e, e, laguntza, armen bidez eta sostengo politikoen bidez. Ez? Eria bare, bueno, batzuk esaten dutela, ba bat izan zuela gero aldaketa bat eta bueno, azkenean armak saltzen zituztenak ere, izabatzen situtela bestaldeetikan iraisekin ere, eh ba hori, es negozioak egiteko, ez? Bueno, ere fiska bat e, beharba da izan zuen horrako bere bilakaeran e, amaka eh uberitan izandako bilakera horretan eh horrelako, altaketa bat, eh, e, Galafi duela haubi urtere edo e, jasanduen eh bombardaketa bat, e, ez da kausa berria hotan edo satu batuek bombardzatzea, eh, duela haubi urtere jasanduen horrelako bombardaketa bat eta, bueno, bere ainbat zen edo intzitusten, eh? Eta orrun emantzen beharra da horrelako eh giro politikoa pizkat eta, bueno, horbur arte zegoen e, Eh, hain lider eh, irotzalea zana, bende ba, bueno, baldearen ganako urbelketa bat izan zuen. eh? Eriago, eh, azken aldian, adibidez multinazional bat ezer europea arrasko eh, Libian egiten zutela lan eta, bueno, azken aldian ere, Gaddafi, Arrialde Arabi errekko lider irotzale hori eh, asmori Albo batea hau tiztuen, batez ere zentratu zangeliago Afrikako bat asunean, Afrikarrek ere, e, bueno, ere itza, izan behar dutela munduan aldarrika horrekin, baina bueno, behar bada ere griño hori edo pixka bat urteren poderioz ere pixka bat banatun zala edo pixka bat zala ere esan genezak ez. E, egia da ere Gadafi, eh naiz eta berbatak uzkonirekin, baita ere eh Sarkozirekin ere harreman estuak izan zitula, e, orain ere zabaldu da azken aldia, ba Sarkoziren kanpaina politikoa ere finantzatu zuela, e, egia da horrelako harremanak bazituta. Ez baina egia da, Hainaudi e, batean eh kontrolezina zala eh mendebaldeko potentzentzako, ez? Eta Siriarekin ere, bueno, e, siria esan genezake ere beharroa da eskubi biurraketak ere salagarriak dira, beharroa da ere e, oso kontrol polizia duen herrialde bat dela esan genezake, hainbat eta hainbat salaketa egin gertizake, ez? Eh, talia adibidez, len aipatu dugun fiska e, deliberatuzko Aipatu dugun eh tasa hori Errialde Araberetan daude zegoen eh panaketa deselogiuri edo edo honi es einte bate kontrolatzen zuela Errialde guztiaren eh aberastasuna niger egia da ba, bazegola nepotismoa bazegola garagitarre kontrolatzen zutera ekonomiaren sati hondibak baina aldi berean ere herriaren e, eh herriaren misioetan eh inbertsio egin zituzten eta eta esan ginezake, gibia zala Afrika osoan, ba hori, ez, osasun maila hoberen zuen herrialdea, Hezkuntza sistema ere horrelatu bat zala, eta ban, e, aberraztasunaren banaketa hori, modu logikoako batean edo bat zehuela, be, beste esterri batzuetan konparatuta, ez? Eurako, sozialismo, santzuak, zaruzkan, E, sistema bat zala ere esan genezak, ez? Naiz eta, bueno, ere oso sistema pertsonala eta eta ziren e, lider guan egiten zan sistema bat, e, sistema bat zan, ez? Eta siriak ere, e, e, berro da, iran ekin batera, e, imperialismoari aurre egin dion errealdetako bat izan da historiekokin. Bai jafe eta bai baita ere baxarra Eh, Siriaak ere beste elementu positibo bat, edo horren arte Siriaak izan duen beste elementu positibo bat, izan da eh, hor dauden gutxengo, etniko eta religioso bat, eh, beraien eskubideak, babeskuak inkusi izan dituztela amarkala duetan. Es? E, oso maiz zentuten dira, erreal jauetan, e, ba hori ez, ba, tristagoen kontrako erasuan daudela, txiten horkako erasoan daudela, eta beste gutxengo batzuen e, Eraso, kontrako erasoak daudela. Sira kasuan hori ez da ez da orrela izan historikoki. Eta bueno, behartu bada ere, ogain eraso presidenteak argaukan nexo sustenguetako bat etarne barnean, bada gutxingo etnikoiek, hoiek edo gutxingo arbezioso hoiek, eh, Tamasko bizitzen diran pistauak, eh, behar bada korpoen afera desberdina da, baino beste benhoria etniko batzuk eta beste benhoria arbezioso batzuk Bara kitelako ikusten dutelako alasa den alternativa edo alasak taperatzen bali dute iritsiko dan sistema eh sumitek e, e, islamistek eh dut, e, dut, e, dut, e, izango dutela boterea eta horien arte e, jaso duten uten babesori galduko da na, ez? Segun bueno, aipatu dugu ere hori, eskita transmisita gaino berra da hor gehien izartzea izango nitzateke, baina, bueno, kasu honetan ere justet ikagarria e, e, dela, txigitak hitza e, itzuten dugunean, askotan eta askotan e, erradikal bezala edo aukestuak izaten direla, baina, bueno, kotuan izan behar da ba, gutxengo bat izan diela errealde guztietan, herrialde e, gehienetan, e, beti ere e, zapalduak egondu e, direla, eta beti ere, e, ba hori ez, aldarrikepanezkin, eta beraien eskubideen defensaan izan duten goblimenduak dira, ez? oraik Iranen nagusiak dira baina gaitere e, adibidez Libanon e, jetbolaren inguruko arresistentzia hori tx egiten inguruko mugimenduekin hasitzen e, eta badago hemen bueno mapatik kanpo geatzen da eskakintzeko aukera badago bisika yes. ba bueno pa ba, gozo pertxikoan pobete tikabiska bera hor ere badago bueno azkenaldian e, berpiztu den horako matxina da bat eta da e, bajerrengoa ez? bajerren ere Horpitzka bueno, bat, e, Arabia Saudiren, hildoan, kokatzen den e, abieralde egetako bada, er, errealde e, nun erregi batek e, guztia kontrolatzen duen eta eskubide guztiek ba, erabatu urratua bat daude, Petrolaren gatukan, izugarrizko irabatzia duen, edo erabatu aberratza duen errealdea da, eta zentzu horretan ere, zatu ba, bueno, e, batu ekin ere, ba, izugarrizko harreman e, istu bat Eta, bueno, bat reinen, eh, duela bi beste eh, realdetan izan ziren matxinadak eh, izan zirenean, hor ere matxinadak izan ziren, batez ere txiten partetik, populazioaren gehiagoa direnak, baina eh, botere guztien edo botere eh, onura guztien bat ikan, banandu bat daudeen eh, alor sotxialakialak, horiek matxinadak eh, izituztek, pixak forranean, E, ematen zen aldar horrekin berarekin ba, eskubide politikoan eztituztelea e, bosketak egin eztituztelea bere gobernua aukeratu nahi zutela eta hori, e, erabat e, odolean itu egin zuten e, bahrein, guarte e, bada e, baina zaudialariarekin lotuta dago zudibaten bidez eta zaudialariak egin zuenazan e, tropak bidali eta estatu batu esagutako armekin eta hor muhitasan e, edonor akabatu dituzuten, Eta hori bi urte, dola bi urte mantzan, hemen matxina dak izan zienera eta orain berriz ere eman da e, duela aste pare bat izanago e, formula bateko lasterketa egin zuten eh eta bueno, pizka bat ere bafoko mediatikoa berriro jar izan herrialde txiki horretan, nez? Eta eguntzan nolako saiakena bat, ba, berriro ogor gatazka bat, segola bizirik segola, ba aldarikatzeko edo ikuskatzeko, nez? Eta bueno, erantzuna berri ere, ba zen errepresioa, eta bueno, ba mugitzen zan edo onor, ba, e, kartzelaratzea edo o, susenean akabatzea. Ez eta hori guztia ere eginda mendebaldeko potentzien edo mendebaldeko eh herrialdeen herrialdeen e, e, ba honekin edo edo eta, bueno, eta pixka bat horrelako e, mobilizazioak e, lortu zuten hainbat bat harriak dut eta botereak egite horiek anporatzea Tunisiako kasua eta Egitoko kasua dira beharroa da esanguratuena eta hor sortzen zan arazoa ja, boteretik hankendu ditu hauek eta orain zer da iten dugu, esa sistema antolatzen dugu. Eh, horren arte badati egu osa konnzala gure gustekoa, ez zirela gure ez zuela gure asetzen, baino ere beste sistema politiko bat esarri badugu, ez? Es? Eta baita bai Tunisia, bai Egipto egondu dira e, prozesu konstituzional bat bat hori, ez? Beste sistema bat martxan jartzeko helburuarekin. Eta bueno, hor batez ere Tunizia, ze, bueno, Tuniziaren eh, eskerrak bai zugarrisko, bueno, zu edo balautak indarre fiske, hor badaude eh hori, eh bere presentzi presentzi presentzia hudia, zabala eta peskerreko ema ere badaut e, bueno, indar zagunen sakia duшка bat eh egitzutenean hauteskundeak eh eh lanbera sortzeko ba hiru bloke nagusi edo zeudela, Esa, e, ere, o, bono, balo, es aldatetikan iskanista, edo eskerra eta fiska bat ere bueno aurreko erregimenarekin bar zituztenak, ez. Eh se kontuan izan behar dugu Tunisia askotan gurentzako edo eginentzako e, ba bueno eh orokorrean jendea oporretara jo tendeen herribaldun bat dela edo bo, asko seri giliago ez digula izan, Baino goto ni zemea da ere Tuniziaan adibidez eh Europan edo Euskal Herrian desio pentsatzen dituzten fabrika asko Tunisiara eramaten dituztela, Eta hor badago holako tekstile industrial bat, pazkater begai erropa dago langileria ba eta bueno, horren inguruan ere antolakuta dago ere, ba bueno, bere sindikatuekin eta bere alderdiekin. Ez beraz, eh sentzu horretan esan genzaket Tunisiak badau Herrialde Europa askorekin orrenlako antzat, es bizberba beste herrialde Arabiaretan ematen ez dana, Ez bada hori, es marxismoak ere eh bueno, baduka hor bere bere garrantzia, es. Ba, bueno, ba Tunisiaan gerta gutzana, eh zen, eskerrak ez dela eskerra ez izan bloke hori oso bat e, sortzeko edo bloke bateratu bat sortzeko hautezkonde horietara joateko. Eta hor azkenen, hauteskunde e, horietan, konstituzio hori egiteko e, erabaz fundamentalak ziren hauteskunde horietan, ba, islamistak e, irabazitutela, ez? Eta, bueno, Tunisako islamistak, e, eria da, bueno, e, beheraileke ematen zuten e, itxura, edo ematen zehatu ziren itxura, bazala oso, ba, bueno, ez gara, ez gara talibanak, ez gara radikalak, ez gara ez gara mamu batzuk, esku Europarekin oso harreman istua izan nahi dugu eta bueno, beraiek egiten zuten bere konparazioa da ba, no? Europa kan kristaudemokrata dauden bezala, ba gura isla demokratak, eh? Eta sentzu horretan, adibidez, eh kanpaina ektorala horretan eta Husko niren e, alderdiaren sostegua jasotuten, ba kanpaina egiteko eta pixka bat marketinga eta guzti hori irantzeko, Egia Egiazan kanpaina oso bat oso on bat egin zutela, ergia da ere beldurraren mezua edo zabaldu zutela eta ba batez ere esker ratortzen balima izan mezkitak erreko zitula, liztoa debekatuko zuela eta egia da, bueno, ba eskerra alde batetikan e, banaketa batean urroi duta zeugola eta horrek ekarri zuen ba hori eskabistek ba, kontrolatzea konstituzio hori egin edo idatzi gartzuten erakundeak. E, Orduktikan ona ikusten da ba, bueno, naiz eta behar bada itxura hori ere eman dute da kanpora e, de ere E, baur, bizatuak akotzen artean zirela, edo Europarekin Europarekin lagunak nahi izan nahi zutela, horrek ba, ikusten dira orako santzu batzuk ere, ba, bueno, ba, religioa edo batez ere e, errigioarekin eta baita ere berbada e, errigioa ezartzearen e, aldarria, aldarritapenarekin batek egiten dutela, ze pontua izan behar dugu bueno, nahiz eta ustela izan dauen ari, eh sistema laiku zala, eta sentzu horretan erlijioa ba bigarren maile batean gobatzen zala ekidadoren ispanistak erlijioaren eta askariaren edo eh arau erlijiosoen eh goraipatze bat ematen ari direla baina honekin bueno, batera ere labarrentzekoa da ba, ekonomikoki era bat e, traniverala direla ez eta honetan europako multinazionalekin ba bueno gauz harreman estua eta ona gaukatena ez eta izan da ba hasierran ba, e, garkapen soziala e, oinarriatzen zuen e, e, matxina horrek apistar horretan bukatu du Tunisia, eh? azkenean, bo, bueno, islamistek hartu dute e, boterea, e, botere horrek ere, bueno, ez du konpontzen da eta meretasun bat horrako ba hori ez, eh, herritarren dituzten gabeziak edo eskubide sozial horiek bermatzea. Europa nintzako ere nahiko, bueno, konpon bide, ez da konpon bide izatea, bueno, bere ikuspe gire ekonomikoekin bat etortzen dan herrialde bat edo gobernu bat izateatu bisian, eta gainera ereko inmigrazioak e, kontrolatzen balin badi eta Europa etortzen ez balin badira etorki nake, edo hor, mugaurretan ere kontrol bat esartzen balin badu, egia esan ginezak egu, ba, bueno, mende edo Europako aginta ere ez da dala negozio txarra izan zentzu hori, ez? egia da hori bate guri orain ezkerrako horrene Tunisiaan e, berriro bizteko aleginetan dagola e, lider batik zuten e, bueno hor dago e, susmoa baterein grupo hori ba, zerbitzu sekretuak edo hor e, zerbitzu daudela Eta horrek beharra bada ekarri du eskerra horrek behartzuen batasun maila maila bat, ez baina bon, egia da batasun maila hori bertzela momentu estrategikoa non konstituzio hori edo un e, sistema berriaren e, oinarria jartzen ari ziren, eh? Oraing, bueno, da horrela komunitatuak egitea Baina e, behar bada justet e, beri momentua galdu dutela ez dugu esango, baino kostatuko kozaile bere garaian matasun bat izango balute ba, lortzea, ez edo, lortu goduzazaketena orain lortzea. Eta Egiptorekin, ba, egizangenezak bueno, ere, antzeko zehor zer pasatu dala, ez? Egiptonegia e, da ere ezkerrak ez zuela e, tunizian zuen indarra eta hor e, E, urtetan eta urtetan uarrakein kontrazegoen oposizio antolatu bakarra edo o, garrantzitsuena e, islamistak zirela, anain musulmanen e, taldea ningun antolokutakoak. Anain musulmana e, ez dira alderdi politiko bat, edo orain arte ez dira izan alderdi politiko bat, e, izango niratike horrelako e, e, hermandazia religioso bat, edo kiskabatu horrelako kongregazioa religioso moduko bat, Eta beraiek urtetan eta urtetan egin izan dutena, izan da, e, estatuak alboratzen zituen hainbat eta nahi bat herritar erritar, horiek ba, bere pagaiza e, ez? E, estatuak e, nire eskubide osasun gintzak e, behamartzen ezkalin badu, ba, nahi musulmanak, ospitaletso bat jartzen zutena osoan, eta osoko bueno, ba, e, gaixoak e, e, zaintzen zituzten. E eskuntza esparrimazan auso guztietara etzen beraiek kalkulatzen zuten eskola sistema propio bat. Eh soziala edo laragun batek ezimatzen utan e, jatekorik, ba beraiek ematen ziotek eh bajatekoa edo ba besori, Eta horrek ekarri zuen ba, bueno, egia da izualesko e, sostengua duela batez ere hori, ez? Auso txilobetan eta eta populazioaren sakitaualdi e, batekin, ez? Eta azkenean gertatu dana da, bueno, hor e, e islamistak eh, gaituko direla egia da hitzon e ere erakunde e, otzegoen, atora, e, zegoen hobeto antolatuta zegoen erakundea zala eta horrek ekarri du bahori, ba hori horrene ba izugarrisko kontra sanbasortudala ba daudela horre batzuk esate zutena gugu hormingatikan dugu mobilizazio batzuk egin gugu ez gara akaren atera e, askatasuna eskatzeko eta orain etorri zaiguna da hori es e, talde islamistak Erreizioa oinarri duten ideologi bat, egia da nahi musulmanak behar badarei badukatela hor e, gutxu antiimperialista bat eta da batez ere Israelien aurkako borrokan ere ba, beraile badukatela hor gauza nahiko argiz. Eta zentzu horretan, Egiptok behar badare lehen komentatu dugu Israelien politikaren babeslea zala eta horien zangenitzake behar ere ba eman direla horako e, aldaketa, aldaketa bat. E, adibidez, hanei musulmanak, izugarrizko harreman estua daukate palestinako jamas alderdiarekin. Hamas e, esan geren zakepizka bat, hanei e, musulmanen, eitraidoko hanei musulmanen e, iturritik edo abietutako korronte bat bat, ez? Eta zentzorretan, egia da, bueno, ba, nazioarteko politikagintzan eta e, geopolitikan eta horrakotan edo harreman internazionaletan, ba, behar bada, bai da izan ditakela, aritzo bat, E, Mende balutiko batez bat, ez ere, palestinako kasuan, ez? Denaren, e, gira gara ere, esan behar dugu, ba hori, tante islamistak, e, behar ba, e, dute zehentu batean, errespetu... errespetu zati bat, edo errespetu maila bat, ze bueno, e, beraik egin dute lan bat, e, urtetan eta urtetan, eta herriak bere sostengoa eman dide e, Egiltu lezarako herrialde batean, ez? Baina, honenkin batera, bueno, esan behar dugu, ba ezkarreko ikuspegi batetik, Ba bueno, guretzako onargarriak ez diren hainbat eta hainbat gauzak ere paraduzkate da. Ez. Eta gero hori, es, e, Libia eta Asiria. Libia eta Asiria esan genezake e, beste arrialdetan e, egonduzan matxina da edo, edo protesta egiteko moldea, Maniusten deno ikusin dugula ez eskuten zidan hiri e, buruko plaza nagozira, hor, kampaneku bat egiten zuten, eta mobilizazioak, eta manifak, eta mendekatzen gara mobilituko bagausak aldatzen ez diren bitartean. Ez? Er, modu batean edo, bueno, konparazio beti arrarok dira, eta eta batzutan beti ere kritikagarriak izan egitezke, badonostian askiogunean, nintzen antzeko zehoz erdzan. Eta pixka bat, eredu du hori, edo berroa da, aldarrik modelo horri e, erantzuten zion e, borroka molde bat zan, Bai, Bibian eta Sirian orrakorik etzen man edo hintzatetzan eman eh eh maila mailauti batean. Hasiera batetik an eta Sirian irauntza edo matxina armatu bat izantza. E, egia da ere, beharroa da, libiak eta siriak edo hori e, Propaganda auzientalak bine eta gara ere nabarmendu du ba, oso herriak de polizialak e, populazioaren izoban esko kontrola zakatela Eta hori, inondi batean, egia daba esan genezak ere Baina ezkenian, hor, a, abiatu ziren mobilizazioak izan ziren e, mobilizazio armatu bat Ireltsa, e, e, matxina armatu bat izan zen Eta horrek, ja, ekartzen gaitu arma horiek nuen atera ziren E, galdetze da. ez eta orain baldibidez e, azken aldian atera da Estatu batuak ari direla pentsatztzen Siriako matsinoak e, armatzea. ez o, siriako Matxinoei armak ematea. Baino hori azken finean, bueno, ofizialki armak ematea izango da. hasiera batetikan ba direan eta bai matxinoiek e, mendedeko e, botere armak izan dituzte. Libia libidez, eh, holako atazkaren erdian, ta e, da, ta partean nazio dituzten 3 UE britaniko eta zer bada zer egiten zuten 3 UE britaniko hoiek libian ba pixka bat arren manak egiten ja eh kadafikaporatzen zutenean e, argintari berrieekin edo pixka bat matxinda hori ere susentzen, ez? Hor eh esan genetzake bai Libia ta bai Siriaren kasua, dena aipatu ditugu ere, bere, ba, bueno, bere bergaituztela beste ezau garri batzuk beste realde, realdeak ez zukatenak, mede bat eko ekin inestua, eta hor hasiera batean, asiera batetik ere, horre ba, bueno, eskuzartze militarra egondu dala, mede bat partetik, esan dezake. Liberain kasuan, ni uste, erabat argi eragola, da e, ez dakit damafi... E, kanboratzeko kanporatzeko izango bazkian izango ziren ala ez baino NATOk emanzien sostenguarekin helburuari askot zure erresago eta asko zure azkarrago lortu zute eta bueno eh e, NATOk e, egin den zikiten situen bombak e, izugarrisko koste izugarriko kostea zakaten eh orain danaskanone puntotak ez dute opatzen eh ustet milioi dolar bat izan daitekeela botatzen zuten bomba bomba koitza libian. Zezu garizko, claro, arman itarra goeltako maiat taskatenak izugarizko izugarizko koste daukate. Eta Libian azkenean hori, ba petrola bekin ari dira, osea Libian ziren garaietan eh Opel bat dolar bateko kostua zutan. Eta okeres banago, bueno, azkenaldian 1 dolar ketikan gora baliu du Opel batek eh 1.2 dolar iruru, ez? O ikusten dugu horre interes ekonomikoa ere badukatela izugrizko izugarrizko eragina.ez eta ziaren kasuan battzeko alttzeko zeoz zenur azkenean, ni e, usstet behar bad da Libian baino orainindiikan nariago gelditzen dela, e, mendebaldeko eta eta mendebaldekoak ez diren beste, beste estatuaagaharren eskuartzea batez ere Katarren eskuarttzea, eh organizatu latent dituzten nazioarteko foroak esateko urrengo gobernua zirako gobernua nolakoa izango da askenean ere Ba hori bon, ikusten dugu, ba hori, eh, diskurtso fantsu badala iraundi batean, eh, dira alkarikatzen edo demokraziaren aldeko diskurtso bat egiten ofizialki, baina hori aldean ikusten ari da Silvia Berriedo, alasantze kanporatzen bali maduten ostatukoan Silvia berria ez dutela Silvia arreka aukeratuko, baizik ja kanpotikoan e, antolputako zerbait izango dala. Iraundi batean niben ari dana, hasilian ere horretarako plana badaude martxan dagoeneko. Eta, eta hori da, behar honetan ere, e, ekarri duena ere da islamismoaren, e, guztionek ekarri duena da, islamismoaren handi e, hondibat. Ez, ez bakarrikan Tunisia edo Egipton dagoen e, sistema beharriak ere ba, talde horien e, gorakada bat izan duelako, baizik eta geopolitika guztian, e, azken handian, ba, botere gutxi izakatean nahi bat a jente baizu garantzia hartzen ari direlako. E, oietako bat izango nintzateke saudi Arabia, Saudi-Arabiak gero eta eta botere gehiago dauka, e, bat ez ere islamista eta dioliek e, finantziatzen, ez bakarek erialdea araberetan, baitzik eta baita ere Europa, e, ez gita asko kere badira e, korronte guajabia e, hartzen, eta bueno, korronte horrek ez du eskubide horrek eta batean egin da, eta horretan ere esan Saudi-Arabiak, edo saudi Arabiako... E, agintari errizio hori izugarrizko botere hartzen ari direla e, inguru horretan eta beste agente bat izugarrizko botere hartzen ari dana Qatar e, Katar duku Katar, Katar e, eusuarialde txikiala milioi bat e, lagun baino ezazka baino izugarrizko botere ekonomikoa da eta izugarrisko diruzte invertitzen ari dana, izugarrisko ba hainbat hainbat e, hain eta hainbat alorretan adibidez iberroren akzioen sapi handi bat e, takarren eskuetan dago e, gero ere izugarrisko e, invertzioak egiten ari diren adibidea hainbaten barkauz eta hain bat, zetan, adibidez Tirola e, horloan, e, e, Mundialba, emat eta emat Tiroletako txapetak ere altolatzen ari dira, Estatu Frantxesean Parisien Germain erosi du, eta baita ere Estatu Frantxeseko e, futbol telebizatzeko eskubideak ere bere eskuetan dago, Bartzelonaan ere e, izogarrisko ba, presentzia dauka, E, Garbola zubolarena, orako gozeta saritzea badinudit fribola dela, baina ustet ere esan buratxoa maila horretan ere ba, e, zubarasko kontrol ekonomikoa hartzen ari direla. Eta katarrek dauka beste tresna potente bat izan da aljazira telebista. Aljazira telebista teknikoki oso, oso na da eta zentzu batean ere bueno, emengo telebista askorekin konparatuta ba estado espagnolako ekintzaresanik ez eta gure arte nidea asko askorekin ere konpartuta, ba, profesionaltasun maila dutago, altu ba altuago ba altuago daukala esan gen ez, eta eta horrelako martxina dekin egizite duten cobertura, eh, bai zubarriak izantziean, tekniko fisiona, profesionalki osona eta eh pasaukaten gauza eh, bat oso potentea zana eta claro, en realidad hauetan, eh hizkuntza bera altze egiten dute. Ba daude nabardura, que era euskaleraren arteko gauzak direnak edo bueno, eh herria ekia herrialde bakuntzaintza egiten den eh hizkuntza edo oso oso desbernia da bestekin, konparatuta, baina gaukate orlako hizkuntze estandar bat gustea kulertzen dutena eta aljazirak horretan entzitzen du. E, korana horretan idatzita dago eta horgun beraiek e, balaukate hori esan ganezakia piskat euskararekin alderatuta batu haizango nintzaldekela horrako uskuntzestan baina okasunetan baina ingartetan milioi pertsonean gana eristen dana eta nio bakoitzak bere dauka bere herrian edo bere herrialdean bera bai, euskak inpropioa propioa bai, igual handikamesteekin e, urlertzeko kapaz ez dana, baina kapaz direla elkarrekin urlertzeko arabiar batu horrekin, ez? Eta horre, e, e, izugarrizko e, indarra ezan zuen horrelako e, matxinaren e, edatzearekin. E, adibidez, ni horretzen naiz, egipton zeudinean e, mobilizazioa, e, al jazirak e, emititu zuen e, momentu batean, e, eta parantza zer agizan pasatzen une horretan. Ez? Eta ikusten zan, ba, plaza bat jende zainezka, eta aldi berean aurreko ondoko pantaia batean jarri zuen egintoko telebista ofizialak zer emititzen adizan, adizan uno horretan. Eta zirek, dudik grabatu batzuk, kundi ikusten zen, platzan ez egola inor, e, egoera bat normal sala eta pixka bat hori ez. Eta hori, jendeak ikustituen errealdean ega guztietan. Eta hori ez da bakarrikan eskriptorrek ikusizun peda, jo, nere gobernua edo nere gobermanen televizita ofizialak bezurretan ari da eta gazurra esaten ari dit, baizik eta karo. E refesio hori, ba Jordanian iraketen edo juventen edo lantimen eta baitan refesio bera gaiteko kapasitatea edo almena eh bermatuzuen e, aljasira zents horretan, Egia da ere Aljasira Katarren e, RR.G.en enpresa badala eta Katarren RR.G.en e, interesak defendatzen zitula, defendatzen zitula eta dibidez, iberen kasuan uste horre ikusi zala do bat bere profesionaltasunaren e, magia hori inaudi batean gailu zala, ez? Eta, bueno, e, horre izan ziren irudi batzuk, horrean dikambiak bada ez daudela forbatua egia denala ez, baina grabatu zutela abdojan horlako e, estuio batean e, intzuten tripoli e, izango balitz bezala estuio bat eta horre irudikatu zuten gadafiren e, tropak e, Zirela, ez, eta obetzala, ba, ba, ba, ori, ez horrek egin zuen ordorio bezallara kon a hori ese gara firenero horrela ba, pauso ematea, ez. Azkenean hori, e, eh guztieke azken finean ba bueno interes bat erantzuten diote eta sentzonetan hasira ke sentzu horretan eginduen lana ere mm -hmm. ba mozete e, oso oso izan izandala horrako maxtina da gultzatzeko garaien, Baita ere azkenean ere bueno ba, eskalar maxtina hoyen e ondo bi kontrolatzeko ere badik duela naire ere ba, oso oso importantea izan Da Ta ez dakit. Ia <risa> zure <risa> bad dela ni mota da dena. Dena gutautet. Zu ez diria, musulmanak e, kontuan izan arda ere, bueno, sartzen gea eh da bi oso izan daiteke, eh islamaren barruan dauden korronteak, shiitak, eh? sunitak eta lakoak, ba jafetalasak da horanik kan minoritario bateko kidea, ezta eh orain beren kontra dauden gehiengoak batez ere dira eh sunitak. sunitak dira ba bereaiek ikusten duten egiten duten irakurketa baitala hori, ez bereaiek direla herrialderen gehiengoak eta bereaiek izan bar dutela herrialdaren kontrola. Eta zentzurretan, paida e, ba, hori, ez, horrein izan geren zake, oza, egin hau batean eta aldi ere hor lakoa izan zen, e, talde islamistak eta animusumanak eta aratago joaten diren mugimendu erradikalak, ari direa pixka bat hor e, lako gorroka horren e, e, kontrola hartzen. E, bai, Sibian alkaedako tropak egon dut zirela jafro batuta dago, eta baita ere Sirian nintero edo eta gehiago betitzen ari da honi. Badagoako e, fronte bat anurra izenekoa, ba, e, alepon eta borrokatzen ari dana, horrek ja da honeko esan duela, onartu duela alkaedaren e, aginduak e, onartzen ditula eta betetzen ditula. Ez? Orduan, e, egia da ba, e, alasadeen kontra naritzen diren indarroietako asko horrelako tankera islamistakoa ba, idela. Iriak, ja, ikusiak Egia da, palestinarrak inaundi batean, duztek, atazka honetan e, sidiako batazkan direla, behar bada, ez dutela parte hartu edo saiatu direla parte esartzen. Horre e, ikusi berko da ere, azkenean ere, egoerak izaten duen e, bilaka eratzen horako, behar ondoriak bazkan behar ingurua. Eh? E, Egia da, palestinar gehienak e, sumitak direla errigioz. Eta horrekin behar bada izango lukete olako lotura religioso bat, kultural bat, e, e, olako matxinoekin, ez? Eta kontuan izan behar da ere, batez ere, e, kanpo kaldean dauden refugiatu palestinarren ere muetan jarrera islamistak ere, bagoli, gero eta pixu gugeiago izaten ari direla, bai Libanon eta baita ez urrenik ere Sirian, ez? E, Alkaidaren inguruko taldea, bat direla ja da gueneko refugiatu palestinarren ere muetan. E, eta hori burrik uspegitikan ere oso oso peskalarria da. Aldi berean, Refusiatu-Palestinarrek e, alasaptarren eta siriako gobernuaren e, pabeza izan dute, ez? Ez da kaso idadea, hainbeste Refusiatu-eremu izatea bertan sirian eta horiek beti da niki izan dute, hori e, ez siria eta bazalderdearen e, sostenguaz. Beraz, e, talde islamista edo sistema politiko berri bat eh antolatzen balin bada Sirian, e, sortzen den kesketako bat hori da, ez? zerefuxatutako palestinarren eremuekin zer gertatuko da. Orain no? arte e, e, ba, izan duten eh hori mantentzea berba da pasaia sai sai da, ez? eta eta gira da, horrein arte ez dira errokatu alde batetik estera zi horrein ikustet refusatu ere moetan ere egongo direla panaketak edo horrakot eh? Eta, bueno, gero ere egia da nimitez e, ez da pantalde palestinarra, baino palestinarrekin ere oso harreman estua izan duen talde bat e, Libanoko jizbula izan dana, e, Libanoko talde palestinarrekin askotan elkarrekin borrokatu duena eta baita ere, Israeli bere azkeneko porrotak eragin dion e, talde armatua izan da pa ere, e, badirudi oso modu garbian direla alasadekin, ez ba, ni uste te, e, E, adibidez, e, geho ere zantzan horako movimentu behar oda geho ez dana osundu argitu Ze jamase zaukan, e, atzerriko zuzen daritza zegoen Eta horako liskarrakatzi zirenean aldatu zuten e, kairora eta Behar bada ere da, karo jamase eta neusumanek kakailun zutondakaten e, gobernoa behar bada e, estrategikoki palestinaren zate interesanteago izango nizateke kaironi izatea hori, baina behar bada batzuk egin irakur izote ba, bueno, ba, alasadi edo, ba, beza emarteari usten ziotela, ez, baino, no. egia da, gauzaneko eko korapilatxua ez dala ez dala horako adirazpen argirik eman, baina uste, palestinaren zako horrakko e, batazka askotan beti ere, hori, ez, txiruenak edo haurenak beti izaten dira galtzaile eta asirearen kasuan ziurrenik, ere Palestina refutsatontzako arazo arazo larri batean izan daiteke bere garaian irakien ere izantzan bezala